Én keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük, lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnödés. még problémák, és akkor utána egy pacalvacsora és egy ulti Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Punksnodded Miklós. nem eshet, hogy idézzem a klasszikust és az örökbecsült a Holló című filmből. Jó napot kívánok mindenkinek! Ez itt a Klub rádió benne az Annó Budapest, ma Annó Leningrád az önök alázatos narrátorával Punks Not Miklóssal, gyors stáblista, a hála és a köszöneti jegyében. Köszönjük szépen Kardos Józsinak, Huannak, a szerkesztőnek, Árva Brigitának és Kerecsényi Krisztán, Krisztinának, hogy segítenek... Segítettek és segítenek a műsor létrehozásában. Akik látták az interneten, azok már tudják, hogy ma Leningrádba próbálja meg elcsalni a kedves hallgatókat az annó Budapest. Arra vagyok kíváncsi, hiszen rengeteg magyar fiatal dolgozott, tanult egykor Leningrádban, hogy önöknek milyen élményeik, emlékeik vannak erről a városról be kell vallanom, hogy sok városban nem jártam, de ott sem. Úgyhogy minden apró információ morzsára éhezek, éhezem, és hát akkor a telefonszámunk az 2406953, illetve 387, és ezt most írják föl, mert hogy, hogy a 24 07 az nem működik, tehát 387 8452, illetve 384, 387 8453, tehát hívjanak, írjanak SMS-t a 0630 30 30 953 3 ra és akkor belevágunk. A túlsó végén már itt van velünk Zsákai Tibor, egyetemi adjunktus, oktató, nyugdíjas építőmérnök, aki kint dolgozott, tehát tanult Leningrádban egykoran. Hallói napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Meséljen nekem, legyen olyan kedves. Elolvastam egy blogbejegyzést, ami arról szól, hogy, hogy ön kint volt Leningrádban, és ott tánccsoportot alakított, és aztán hál' Istennek Árva Brigita megtalálta önt. Mi is történt ott? Hogy került oda? Így igaz. 1969-ben kerültem ki Leningrádba. Uh -huh. A középiskola elvégzése után. Néhány társam akik előttem végeztek egy évvel. voltak és nagyon jó híreket hoztak az ottani egyetemről. Ugyanezt a szakmát Magyarországon is meg tudta volna tanulni? Így van, így van is lehetett. Viszont hozzáteszem, hogy hát elég szegény családból származom, uh -huh. És állami azt lehettem. Tehát a szülőknek ez egy nagyon nagy könnyebbség volt abban az időben. Értem. vettem. Tehát a szocialista országokból sokan? Sokan, hogy ne, hogy ne. A legnagyobb csoportok azok Lengyelországból, NDK-ból, Csehszlovákiából uh -huh. voltak. A magyar csoport közepes volt. Sok vietnámi volt, uh -huh. És ez a 470 főből álló csoport, vagy brigád, vagy, vagy osztály, ők egy helyen laktak? Egy helyen éltek? Nem, három kollégiumban. Uh -huh. Elég jól Igen, nagyon jó hely volt. Nagyon jó hely volt. És eh, nehéz volt önnek kikerülni oda? Tehát mikor volt a túljelentkezés, eh, vagy mi alapján döntötték el, hogy tömeg vasútmérnöknek tanulni? a uh -huh. És egyszer csak jöttek az értesítések már. Uh -huh. Mindenki kapott értesítést. És a legra utolsó között kaptunk a barátunk hogy minket is fölvettek. Uh -huh. Mi volt ben, Igen, ben volt a vizsgabizottságban. Aha. És annyira tetszett neki az elszántságunk, hogy bővítették a keretet. De jó. igen. Tehát így, így, került. így került ki. És milyen volt az élet odakint? kettőt bara kettőt jobbra? Tehát magyar népi csoport volt? Magyar népi tánc, uh -huh. tehát attól bonyolultam. Mert Néptánc, bocsánat. Én, igen, mert valós koreográfiákat saját is eszélytettünk uh -huh. el. Nagyon sok nyílségi táncot, táncokat, és így tovább. Értem. Na de hát tizen voltunk fiúk, hogy a fenébe? Hát csináljunk. Már elkezdtünk körbe kérdezni a többieket, hát a hat fiú benne volt. Volt kettő, aki azt mondta, hogy ő szívesen táncolna, de nekik mere valáguk. Na megnéztük, hát tényleg merebb. Volt. Tényleg merebb. Ez egy gyakorlatilag magyar-szovjet tánckar hát, volt, van, vagy tánccsoport, vegyes csomor, hát, tánckar. És minden értem két napon. Uh -huh. Leégnek. de hát de nyilván igen. nem tudtak leégni, hiszen gyakoroltak de, rengeteget. Ez azért, azért volt önbizalmunk, és Aha. hát nagyon készültünk erre a fesztiválra, és hát nagy meglepetést okoztunk, mert a nagy magyar tánckal, akkor szembesült azzal, hogy van még egy magyar dánckal, Feningrán <gül> volt, érdekes volt, de nem voltak ellenszembesültek. Fantasztikus. Tehát olyan felgetegesre sikerült, hogy a közönség hárba tapsolt. Háromszor visszatapsoltak. De jó. Nem akartunk inni a fülönnek. Hát nagy kábultan jöttünk le a színpadról, uh -huh. és hát nagyon népszerűek lettünk ott a közönség soraiban. A közönség az nyilván nem tudta, hogy, hogy a lányok, azok oroszok, ugye? Uh -huh. számukra, hogy csak a fiúk magyarok, és a kislányok oroszok. <gül> nagyon haranyosak, műványosak voltak. Igen, e nagyon, nagyon e jó de szép. Nem volt egyébként egy bocsánat, nyilván igen. érteni fogja, hogy mire gondolok, hogy egy normális neve a csoportnak? Mert azért az, hogy vasútmérnöki csoport tánckora, az ilyen, de lehetett volna bármi is, nem? Persze, hogy lehetett volna, de az igazság az, hogy nem jutott ilyen az eszüket Nem csináltam nem, nem gondolták ilyet. azt, hogy ilyen. igen Igen, magyarok hihetetlen kalangai Leningrádban. Mit csináljunk, mit csináljunk, és akkor ezünkbe jutott, hogy hát Leningrádban nem csak a közösségi közlekedés sem volt fűtés, uh -huh. hanem képzelje, telefonfülkéket fűtötték. Uh -huh. Tényleg kerestünk egy telefonfülkét a Mars mezőnél. Találtunk egyet. ilyen ja, rendezvú. Négyen voltak egy telefonfülkében. Már bocsánat, hogy így, így belekérdezek. Ketten voltak. Vagy ketten voltak, értem. Ketten <gül> ketten a barátommal. Ja, értem, mert ja, hogy, a, már ja, már, meg... hogy a lányokat már leadták, <gül> haza kísérték, van, és önök megmentek a szálláshelyükre. Így van, így van, így van. Értem, értem. És hát elkésztünk, sajnos... Uh -huh. Azért nagyon sok dolog kiderült az elmúlt 20 percben, tehát egyrészt, hogy mekkora sikert tudott aratni igen, egy magyar igen, csoport. Kiderült, hogy fűtik a telefonfülkéget Leningrádban. Igen. E, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Zsákai úr, hogy rendelkezésünk állt és elmesélte a magyar tánckal történetét. Még egy utolsó kérdés, hogy igen. utána mi lett a csoporttal? Hát utána, ugye ez 73, 74-ben És mikor táncolt utoljára? 1974-ben. Mm. Hát azóta se sajnos. Igen, ez tehát, egy, tehát ez egy ozzá kifejezetten ozzá most. Leningrádi projekt volt. Így van. hát itt onnem, mm. ott lehetőségem. Értem. De a táncos Véna megmaradt, bárhol megszól a zene, a mai napig elindulnak a lábaim. Tehát, <laughs> benne van a bugi, így, ha, ahogy szokták ezt mondani. Köszönöm szépen, Zsákai Tivornak, egyetemi adjunktusnak, oktatónak, nyugdíjas építőmérnöknek hogy rendelkezésünk rá és önnek én természetesen köszönöm. jobbulást kívánok, mert hallottam, hogy hangszalag műtéke Igen. volt, említette a kolléganim. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm szépen. Viszont hallásra! Ez itt az Annó Budapest, az Annó Leningrád telefonszámaink 387-8452, illetve 387-8453, illetve elérnek a kedves hallgatók a 24 953 as számon is. SMS-ben pedig bejelentkezhetnek a 06 30 30 30 on Leningrád a mai műsor témája. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Hallgattom. Pálinkás, pálinkás szűcsúr. Ne haragudj, nem tudom megszokni ezt a nagyon furcsa elé. <gül> a Hát mindegy. Hát nem tudom honnan vette, de mindegy. Maga egy vidám fiszko, és nagyon sajnálom, hogy pénteken elbúcsúzott a társa, és nagyon kívánom, hogy megnyerje. Sajnos nem tudok rá szavazni, de Budapestad a megyózódik. Köszönöm Na, szépen, a bandi nevében is. De nem, ne buktasson le, nehogy azt mondja már, hogy a pálinkás és a panksnoded ugyanaz, én a panksnoded vagyok. mindegy, kedves Miklós. Jó, így... <laughs> Jó, oké, igen, megtisztel, köszönöm. Köszönöm. Na, most kezdjük azzal, hogy 72-től 77-ig voltam kint. Uh -huh. Én is ösztöndíjas voltam, mint a fiatalember, aki itt azért műtét volt. Nekünk semmilyen problémánk nem volt hölgyekkel, mert 16-an mentünk, 5 voltunk fiúk, 11 lány, és uh -huh. az egyetemen 53-an voltak az én időmben, és hát több mint két a lány volt. Na mindegy. Tekintettel arra, hogy nem volt még Leningrádba, és ez nagyon sajnálatos, remélem, sikerül majd bepótolnia, ahogy alkalma és uh -huh. lehetősége adódik rá. Azért két szóban elmondom, hogy Leningrádot 1703-ba alapították Szent Pétervár néven egy első Péter nevű cár, aki uh -huh. na, a, a, a, már akkor külül nyugatra, és akkor még a, azóta a szemlélet, hogy nem döglődik a nyugat, hanem e, onnan e, vette a mintát fejler Azt kell tudni róla, hogy ugye az Észak-Velencéje, ez egy totális e, területe van, hát több tízezer ember halt meg, e, míg fölépítették, és hát e, Százezernél, vagy még annál is több kátrányozott töltsfákat, gerendákat, nem is gerendákat, egész törzsek, uh -huh. tölcsfal, törzset vertek le, ugyanúgy, mint Alasz Ferencében, uh -huh. Uh -huh. és hát megpróbált nyitni Péter anyugat felé. Na, a... Ez azért mondtam, mert, mert az úr mondta a marsmezőt, hát a marsmező az a Párizsi Marsmező mintájára van, és gyakorlatilag uh -huh. nagyon sok minden ugyanolyan mintára van, mint ami akkor Párizsban volt. A paloták is minden, hát gyönyörűen a néva torkolik be a Balti-tengerbe, és egy sziget a Vaszilja Osztrov zárja le. Van a végén, ahol a tényleg gyönyörű helyen van. Uh -huh. Elmondanám, mert itt, hogy arról volt szó, hogy nagyon szegény családból származott az előttem beszélő. Hát én értelmségi családból származom, azon is leginkább azért kerültem ki, mert a szüleim, közben az édesapám és anyám tettő nagyon inspiráltak arra, úgyhogy én orosz távozásra jártam gimnáziumban. Mm -hmm. És az alapprobléma az volt, hogy az apám, aki Németországból járt egyetemre, az jól tudott németül, de hát a a 70-es években, sőt, ő már korábban 50-es évektől KGS-tézett, és a német nyelvet, az egy kicsit gyahús nyelv volt a NDK ide, dk oda, oroszul meg nem tudott, és hát ezt hátra hátrányt próbálta a családba kipiszöbölni, hogy engem oda kiküldött. De most annyit kell tudni, hogy előtte is, sehol nem voltam, illetve progérban voltunk háromszor, ez volt a maximum, tehát nem volt semmilyen tapasztalatunk arra vonatkozók, hogy mi más van, hát Jugoszlávia, mondjuk ennyi. Uh -huh. Tehát kimentem, hát, Szovjetunió nagybetűs, izé, nem nagyon ismertem semmit. Az, e, amikor kimentünk, 72. július végén felszálltunk a hónapra, és akkor egy napot utaztunk, és megérkeztünk Kijevbe, ott voltunk egy hónapig, uh -huh. és utána vittek minket tovább. Egy, nap, egy napos, uh -huh. összesen két nap vonat, amit elég sokszor utána megjártuk, mert, hát, mert az olcsóbb volt, mint a repülő. Ez azt jelenti, hogy, hogy gyakorlatilag, mint egy magyar kollégiumban, volt hétvégi hazautazás, nyilván ez, ez nem lehetett, hiszen két napos vonatúttal, de hogy milyen gyakran jöhettek haza? Fél évente. Fél évente. Tehát, Letettük a uh -huh. szemeszterek után a vizsgáltat, de aki, hogy tudta letenni, december, januárban jártunk haza, és aztán június-júliusban. Meg aztán, hogy az embereknek a körülményei változtak, meg életkörülményei, élethelyzetek, hát ugye ez egy fiatal korba mentünk ki, akkor sok ott megnősültek tőbe én uh -huh. is És mivel volt magyar választik, nem orosz volt a feleségem, hanem, nem, hanem magyar lány vettem el, és uh -huh. ott született a lányunk is. Aztán az ötödik évfolyam előtt. Aki már ugye elég öreg, már 43 éves. Na mindegy, már mint a lányunk. És egy évet kimutunk el. Na, elmondok, elmondok néhány olyan adatot, ami esetleg a csizjekre közérdekű lehet. Akikre én most hirtelen emlékszem uh -huh. azok a katonaorvosok, higiénikus orvosok, erdészek voltak, hajóépítő mérnökök, elektronikai mérnökök. Uh -huh. Aztán a, mi, a mi kollégium, a Leningrad északi részén volt, Leszmoy Prospector, ugye magából a szóból is ez er erdőt jelent. Uh -huh. tehát ott egy erdős terület volt, tehát az persze azóta már régen bekebeleste a város. Ott laktunk a műszaki egyetemisták kollégiumában mi tulajdonképpen egy ilyen kakuk -tojás egyetem voltunk mérnök közgazdász ami sem mérnök, se közgazdász szóval körülbelül ez volt és hát abban az időben indult a Magyarországon hogy hát komputerizé és akkor emlékszem, amikor az egyetemen bementünk az egyetem számítógép központjába akkor körülbelül egy három szobányi figy, -figy, figy volt, találtunk, ahol mindenféle lámpák villogtak, és akkor erre azt mondták, hogy ez az a számító. Ez a számítógép, igen. Ja, ami ma manapság, ugye a zsebmészet gyúfán álltunk. A, te -telefon a telefonunkban <gül> benne van, hogy az ösztöndíjas lét, az, az mit jelentett? Tehát, hogy mennyire Na, volt, mondom, mennyire mondom, volt szükség tehát, mondjuk a család az, támogatására, de hallgatom, a, persze. Az úr elmondta, hogy milyen jó volt, mert egy ösztöndíjas ezért meg szegély, szegény család és a többi, és többi. Hát abban az időben pont bevezették, hogy 800 forintot kellett fizetni a szüleimnek. talán az elején 600 aztán 800 ha uh -huh. havonta értünk, ezért mi kaptunk 80 rubel pénzt, ami akkor 13 forint volt szorosható tehát többet kaptunk, mint amennyit befizettek, de mire az Öcsém Egyetemre került, tölözték azt, hogy fizetni kell a fizetni kell az a ösztöndíjasok után, és magasabb lett egy kicsit az ösztöndíj. És aki jól tanult, akkor az 50 és 80 rubelnyi plusz kaphatott attól függően, hogy milyen eredményt értek. Tehát akinek nem tudom, 4,5 fölöz volt az átlag, az kapott 50-et, és akinek sikerültek a vizsgai végig ötösre, azok, azok kaptak 80 rúmbát, hát én egyszer kaptam 50-et, a többi az a magasabb kategóriába került. Na most a, a, a furcsaságok ugye, egyrészt a táncsoport, nem tudom, hogy az úr a 69-74, hát de 73-ban már a brigádával jártam, a volt tánccsoport, mm. és a, nem emlékszem a vasutassokra. A mérnök, tényleg, igen. Szerintem, egy marginálisan valami lehetett ott nálunk, mert hogy az erdészeknél volt a a tárcsoport, a stutésokkal, és csak magyar lányok voltak benne, és nem volt benne uh -huh. oroszlány, és uh, vittünk, uh, tehát uh, 70, hogy is volt, 73 ban aztán Minskbe mentünk, akkor elsős voltam, akkor én uh, utána Komiba, 74-be, 75-be Bakuba, és én emlékszem, hogy a uh, Petőfinek a viszonylag jó orosz fordítású anyám tyúkját szavaltam, és az uh, eléggé uh, sikeres volt, mert tényleg nagyon jó a uh, fordítás, uh -huh. és uh, lehet hozzá a, a, tehát átadja a hangulatát ennek a, a, a versnek. Egy táncosok nagyon jók voltak, de én nem emlékszem arra, hogy ilyen verseny lett volna, uh -huh. amit biztos volt nekik ott akárhol. Az Agis az annyit jelent, hogy színmagyarok voltak, és csak azok, akik ott tanultak. Leningrád, azt kell tudni, hogy Moszkvába dupla annyian voltak, mint, mint mi, mi a ja. 350-en voltak, tehát ott 700-an lehettek, és összesen a Szovjetunióban csúcsidőben 1500-an voltunk. Tehát a két nagyváros. Na, körülbelül, hát ugyanannyi ember él, lakott a különböző városokban, mint mondjuk Le Leningrádban még. Mennyiben hát, különböző? Így jött, így, így jött hmm. ki, hát Kijevre azt hiszem száz valahányan voltak, meg bakuga, aztán hal, hal, halászok, meg kőolajmérnök, na mindegy. Jó, tehát amikor kimentem, az 18 éves voltam, teljesen szűze, gyerek, kimentem és mentem az utcán, és akkor az volt az első, hogy emlékszem, szeptember vagy október, uh -huh. szeptemberben volt egy hónapunk, amikor az elsősöket elvizték úgynevezett kartóskára, tehát, hogy ahogy, akkor volt a krumpli szedés, és akkor elvitték az első évfolyamot, minket nem, mert mi külföldiek voltunk, gondolom az mert a körülmények olyanok voltak, nem akarták nem megmutatni, igen. É, és akkor volt egy hónapunk, amikor csak orosz tanultunk. Én viszonylag jól beszéltem, hát mai szinthez képest mm -hmm. persze nagyon szarú, de a, a az év folyamon belül, mert én orosz tagozatra jártam. Tehát nekünk ö, hatszor volt orosz óránk egy héten ö, itthon, és azért viszonylag jobb volt, mint aki mész a középiskolából jött, ahol kétszer volt egy héten. Tehát, de lényeg az, tehát, hogy amikor kimentem, akkor sokat jártáltunk a városba, voltunk, megnéztük múzeumokat, és ezt a volt időnk. És emlékszem, amikor mentem, és akkor leszólított valaki, és én nem is értettem a Magyarországon, csak úgy, az utcán nem szólítanak meg idegen emberek egymást, hogy annak hagyom, kurcsa oka lehet. És aztán miután sikerült hogy miről van a szó, mm -hmm. meg akarták venni a cipőmet, aztán <gül> utána meg akarták venni a. a nem tudom, garbómat, meg nekem úgy furcsa volt, nem értettem, hogy miről szól a történet. Az anyám még jól eláttak -e minket, vagy engem, mikor kimentem, uh -huh. de aztán kiderültek az, az, hogy ott bizonyos mértékig gyenge a könnyű ipar, és ennek megfelelően a, a, ezen termékek érdeklődésre tartanak uh -huh. számot, úgyhogy Miközben a másik oldalon meg Magyarországon, itt talán egy búvárci vagy nem volt. Igen, nem igen, tudom, igen, igen, igen, emlékszem. Egy köszörű gép, vagy fogalmam sincs. Rá, hát, gép, igen. ilyen dolgok. És akkor én nem is értettem azt, hogy hogy lehet, hogy én egy hónapig tanulok, és akkor kapok 80 uh, rubel. És a cipőmet meg, meg akarják venni 80 rubelért. Hát ez Az nagyon igen ilyen teljesen. De volt természetesen, ez az elején volt. A másik furcsa volt, hogy olyan dolgok nem voltak, amik Magyarországon természetes volt. Nem nagy dolgokra gondolok, csak arra a, a, nálunk a család citrommal itt a teját. Igen. Ott meg citrom az, az, az volt néha-néha. Tehát ilyen nagyon-nagyon ritkán. Emlékszünk, az anyám kijött négy éve, már negyedik évfolyamon uh -huh. voltam, és akkor lement a boltba, és vissza, vissza -t -t, hogy mi van, és drága fiam, hát ezeket eszitek, hát mondom, drága anyám, ez van. És a vég egy aprósága, uh -huh. ugye a sorbaállások ott mentek, eh, mikor megjelentek a nyugati árók, ilyesmik, eh, amire emlékszem, hogy ah, amikor született a lányom, a 76-ban uh -huh. volt, és akkor a feleségem volt a kórházba, és ez nyár volt, és epret akartam venni, és három órát kellett állni az eperére, és hát nagyon necses volt, hogy épp jutott. Ja, igen, mert Aztán lehet, epet... hogy már át két és fél órát, de ön elfogyhatott volna. Hát teljesen teljesen normális dolog volt az ember verette a fejét a falba, Lengyelországból hozták az uh -huh. embert, emlékszem, ilyen kis fahánycs karzink az ilyen kosárkákba volt, tehát érdekes volt Magyarországon, ilyet nem láttunk, ugye ilyen voltunk amikor megjelent iráni mosópor, uh -huh. ott is ölték egymást, ugyanaz, amikor megjelent, akkor hallottam életemben először a Schwarzkopfról, mert hoztak német sampon, uh -huh. tehát ezek ilyen nagyon extrák voltak maga a város gyönyörű volt, tehát az épületeket, az különösen a, a Nyevki-nél, mert nem messze volt. A Nyevki az mit a Rákóczi út. Uh -huh. Sőt, de hát talán szebb, mert ugye kimegy végig egészen a, a, a néváig, tehát a a, a Rákóczi út. Igen. Igen, az, az is az me, az meg elmegy a Dunáig, de az már a Kossuth utca. De... Hát ott a a duna nem végződik a tengerbe, ott hirtelő, ott megjegyen, minden mindegy. Aztán a másik, a kulturális dolgok, hát tényleg olyan, mint az ermitázs, ami ugye felbecsületett tehát az uh -huh. ember abban az időben fogalmas, tehát az, hogy, de mert Párizs az nem volt úgy elérhető, hogy mint a manapság, hanem az a gyűjtemény, a, akkor a, a Leningrádot körbevevő cári nyaralók, Jekatyerin, nem, Jekatyerinburg ne, egy város, de szintén a Katalin szárnőnek volt ott egy gyönyörű, ső, nem volt még most is van, ilyen nyári, nyári, maga, maga a Petrolvoréc, ami, ami sz sokkal szebb, mint Versailles, szóval azt az mondjuk, el, mert minden kettőt volt alkalmam látni, ugyanakkor csak azt láttam, de sokkal szebb, mert ott egy gyönyörű ö, csatorna vezet ki itt a tengerre, Én, tehát a, a palotában meg nem sajnáltak semmit, és hát az ember élet az ott nem számított már, mint a, a az épít, építőmunkások. A... munkások érte. És mi, mondjam, hogy volt-e magának, vagy egyetem, hogy szerették -e a magyarokat mondjuk Leningrádban, és volt-e? Hát -e. e, igen, igen. Ez egy nagyon jó kérdés itt. itt nem, nem lehet, e, e, tehát nem, ugyan most mi nagyon szeretjük mi magunkat magyar, meg mit tudom mm -hmm. én, ott következő volt. Ez körülbelül olyanoknak... Voltunk mi ott kint, mintha ide jönne egy, egy svéd, egy, egy értelmes angol, nem uh -huh. egy angol huligán, hanem egy, vagy egy értelmiségi francia, tehát te, te nyugatiak voltunk. Uh -huh. Ugyan volt, volt olyan, néha előfordult, hogy hát a... Mi, ti azért a birodalom része vagytok, szóval azért mi, mi azért erősebbek vagyunk, mert nekünk nagy hadseregünk van, meg akármi, de ez hát a helyi beoltott nacionalizmus azért működött, de, de ez, ez marginális, mondhat, tapasztaltam, de marginális, hát végül zsőt év volt. Uh -huh. Nyitottak voltak felénk, és azt kell tudni, hogy azért Leningrádban egy olyan értelmiség volt, amit ugyan nagyon, nagyon megszemvette ugyan a blokádot, amiről nekünk fogalmunk se volt, mikor kimentünk, hogy mit éltek át ott az emberek, de aztán szépen mm. meg, vagy nem messze volt a Piszkáriaszkölyek, legalábbis, a, hogy hívják temető, ahol a, a, több százezer halott, a, aki meghalt a 41-42-es legnehezebb évek alatt. A, Blokádnán oda el volt eltemetve. Mi ezt nem értettem, fiatalon még nem, nem fogtuk fel, és ezért csodálkozom azon a őrültségen, ahogy most pedig a tantamotriamon mm. kapcsán. Hát szóval, e, már mindegy, e, e, tehát nyugatiak voltak, nagyon-nagyon jó tanáraim voltak, mm -hmm. de el kell mondjam, hogy csak azok a tanárok voltak igazán jók, akik, akik matematika, statisztika, mm -hmm. tehát ilyen, ami természettudományhoz szűködhető. Tanultunk ilyen hülyeségeket, mint a szovjet pártörténet, de őszintén azért rendesek voltak a tanárok, mert tudták, hogy ez egy baromság, uh -huh. ők maguk tudták, hogy Persze, azért is csinálták, de, de tőlünk nem követették ugyanazt a hülyeséget, mint amit a a, a, a helyi a diákoktól, meg azt se értettük teljesen, hogy hogy van az, hogyha ottani diák elvégezi az egyetemet, akkor nem mehet bárhova, megmondják neki, hova kell menni, uh -huh. és akkor onnan nem, nem ismert el, és akkor szétszórták a ez egy nagyon ügyes, hogy politika volt, hogy az értelmiséget megfelelő helyekre rakják, tehát, hogy... Minél távolabb őket egymástól? Az, és még valami, ami nagyon fontos, tudom, hogy ilyen e, e, e, bici, picit ellenzéki volt, mert hát én azok közé tartoztam, akit 31 éve elvittek a Battyányi Örök től, annak ellenére, hogy a szovjetunióba tanultam, de én elmondom, hogy én azért nagyon kiszheztem ott is, mert a kisz volt az atyánk, apánk, mindenünk, tehát az ugye szüleink nem voltak, és mármint a kérdőtásra. És hát ugye nem magunknak kellett megszerveződni tulajdonképpen, ugye adta a keretet a Kisz, uh -huh. ami a kíszesek között is voltak nagyon értelmesek, amit olyanok, akik tudták, hogy mi, mitől döglik a légy, és voltak nagyon vonalasak, és én, én simán elmondom, hogy én 75-ben, ezért voltam, kísérő tolmács voltam. A legutolsó adást hallgattam, akkor azt hiszem valami Zánka volt, vagy nem igen, tudom. Igen, tenni? igen, a Zánka volt. Igen, és akkor a, volt egy hölgy, aki betelefonált, hogy ő, ő tolmács volt 75-ben. Hát az, az a első magyar szovjet isjúsági barátsági fesztivál, vagy mi a búbán mm. volt itt Magyarországon, és én akkor a csívják voltam, a kísérőt és nem tudom, melyik újság szerkesztőségében mentünk, és a, a orosz újságíró mondta, hogy hát 68-va tudod, amikor megszálltuk drágát, e, és akkor én ezt nem voltam hajlandó lefordítani, uh -huh. és utána a külügymerén a külügy küldött ki engem, és akkor utána a, e, beszéd, ezt meg is említettem ezt az, a, ezt az inter, uh -huh. mit én, incidens, mármit, a külügyminisztériumban, és akkor Hát Egy bizonyos sík Irina volt a, az összekötő, aki a síkendrének a lánya volt, és ő maga is irkuszba született, uh -huh. tehát már az anyja is orosz volt, meg minden, nem tudom, tudja ki a síkendre. Igen. Vagy ki volt? Jó, akkor tehát az idős ő már meghalt, azt hiszem a, a fia vagy az unokához az még él, és ő is aktív. E, tehát akkor azt mondták, hogy hát azért nem kell ennyire. Tehát, hogyha, uh -huh. ha így fordítja, így, de mondtam, nem akartam feszültséget, mert nem tudtam, Aha. hogy a, a nem tudom milyen szerkesztőségbe, aki ül, az, az most vonalas sem. De ez, me, de ez sem. Már, már egy másik történet, már elnézést, hogy félbeszakítom önt. Ez, ez, része, ez része a, a Szovjetunió jövőnek. Tehát én, én elmondom, Krisztitkál voltam, és a, ez a 75-ös példa ez azért volt, hogy Aha. viszonylag vonalasnak minősültem, miközben ott, ott a helyszínen én rettenetes mértékben ellenzék, nem ellenzék, de hát olyan, aki másként, ki merte mondani. Nyísként hogy... gondolkodó. Igen, ez, ez, ez a, akkor, akkor ez azért szitokszódak mindősült volna, de így ezt nem mondták ki. Köszönöm szépen, hogy hívott. Ja igen, elnézést a feleségem közben kiabált, tehát hogy mondjam el a körülményeket. Tehát, hogy négy évig nem volt zuhany, a, a mosdóba kétfokos volt a víz télen, az koli, amiben jártunk, laktunk, az 1930-as évek második felébe épült idéglenes uh -huh. munkásszállásként. Falak, ne, falak, fából voltak, és volt idő, amikor tízegeret fogtam egy hét alatt, a WC a nem volt deszka, ugye ez egy furcsa, ez volt, ezt nem tuk, tuk, én legalábbis nem tudtam megszokni, úgyhogy ennek megfelelően nálam volt egy WC-deszka, mm -hmm. és én WC-deszkával jártam a WC-re, kimentem a helyi, hát a pravda ugye az megfelelt annak a minőségének, ami ami, ami papír be tudott tölteni, uh -huh. mert ugye a WC papírra szintén hiányzik volt, és akkor az adoga volt, hogy mennyit lehetett venni. Uh, nem tudom, ja igen bánya jártunk, bánya az, hogy ő fürdő. luka mint a igen. város. Tehát ez orosz. De érzem, adjunk bocsán, száll száll adjunk száll szó. esélyt más hallgatóknak is az emlékeik elmesélésére, azt kérem most öntől. Még egyszer, de, arra nem, de akkor befejezem, nem akarom elvenni. Ja, jó, igen, jó. Köszönöm szépen, nyilván mások is mondani fognak még éneket. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra. Viszont hallásra. 387-8452, illetve 387-8453, ez az Annó Leningrád itt a Klubrádióban. Halló, napot kívánok! Halló! Üdv! Üdvözletem, Miklós Pálfi Gyurka vagyok. Szeretem, jó napot, jó napot Pálfi Sajnos ennél csak rövidebb mesélyt tudok mondani két emberi történetet Leningrádiakkal, Na. két személy kapcsán. Pedig a város az istentelen gyönyörű. Az a város olyan gyönyörű, hogy olyan nincsen is tényleg máshol. Mm. És pont amikor én voltam a Hungexpo megbízásából, egy halászati kiállítási stand grafikai tervezésének Aha. a megbízásából. éppen a tengerparton ugye iskolahajó kiállítás volt. Tehát képzeljük el akkor a sokárbolcos 300 matrózos gyönyörű iskolahajókat. Mm -hmm. Na de meg hát beszélhetnék, de nem fogok a, a polcokon droszkadozó konzervekről a boltokban hanem inkább a két szemét mondom. A standot, amit halászati kiállítás volt, és meg kellett terveznem. Én úgy csináltam, hogy szitáztattam víz alatti helyzetet a, a, a szerkezet falaira, mm -hmm. tehát lefelé sötétedő buborékos alaphelyzetet alap kontaktáltam ki, és arra jöttek a fotók meg a szövegek. És volt a, a, a, a tervrajzont nem szereplő egyik sarokban, a tervező nem szereplő valamilyen gépészeti ilyen csőhalmaz, ilyen majdnem fél méterszer, fél, méterszel, fél méteres, és én szóltam a, a helyi, helyi mérnöknek, hogy az itt nincs a rajzón, és mondta, hogy igenis, küld akkor valakit. És jött egy melós, egy leningrád illetésségű személy, és látta a problémát, és elismerte, hogy ezt most meg kell oldani, és azt mondta, hogy igen ám, de valami szuvenír, az valahogy kellene. <gül> és hát nekül nem volt irőlbetűs, neylonszajt csak ez a trikoloros gut, ez az ungan, németül, de nagyon megfelelt a férfinek, amikor belepakoltam egy üveg bikavért uh -huh. és egy sajnos fél literes barna szimkés paraszpálinkát, ami a repi időnkben volt, és azt ő azt mondják, indített, hogy mindjárt jön. Most elment, és egy óra múlva, bő óra múlva ért vissza használhatatlan állapotban. Tehát én valószínűsítem, hogy, <hogy>, <hogy> <megintam> mindkettőt <hogy> valamilyen elrejtett venegrári zúgban, de, de besvetélje legyen mondjuk, hogy visszajött és próbált, és tehát le, ültetett, és semmit nem tudnak, könyökölt aludt én ilyen dobozt össze, szintén az öntapadóst szancolt ügyekből, és raktam rá, és Damilla ki kilaktam ki, ki, egy ilyen sugár irányban szétfelé horgászbotokat, mert hogy horgásztatról is volt szó. A másik emberi történet, hogyha már horgászbotokról volt szó, hogy az, együtt evédeltünk egy nagyon csinos bank, banki alkalmazott hölgyel, aki ott a szállodában a banki ügyeket vitte, uh -huh. és ezt az ablaknál álltam, és pont a, a, a, a, a, a, a, a ügyfél ablaknál, és én átláttam az egész bankit téren, és ez a hölgy szoknyában állt az ablaknál is, valamit ott fiókozott, és hát átvilágította őtet, az a fény, a fény amit úgy, uh -huh. amit nem kell magyaráznom, Na és akkor én a ebédnél addig sündörögtem, amíg nem tudtam megbeszélni vele egy rendezvút a metró kiáratánál. Uh -huh. És emlékszem, hogy becsomagoltam egy gyönyörű, hosszú úszót, ilyen parafa úszót, amilyen fluor, fluor színezések voltak, és úgy bucsomagoltam be, mintha egy gyönyörű szálvirág lenne. Uh -huh. És emlékszem, hogy rohantam, becsomagoltam, ugye, kis kíspahúzba, -kis amit sejjel papírnak mondanának a laikusok, és azzal mentem, mint egy szálvirággal, csak hogy nem tudtam, hogy a metrónak két kiárat van, uh -huh. és a két kiárat között legalább másfél kilométer volt, nem viszelek. És én egy-másfél rohangáltam, és biztos, hogy elkerültek egymást azzal a virággal, a végén kidobtam a farancba az egészet, Mármint az úszós? más másképp az úszót, ne, azt visszavitte a raktárba, de hogy borzasztó, mérges voltam, hogy egy ilyen butaság hogy én nem tudtam a leningrádi méreteket, már úgy értve, hogy egy kilométer legalább, Aha. hogy annál több a két kijárás közötti különbség. Én ezt a két történetet akartam emberekről elmondani, de leningrád gyakorlat, a városi gyönyörű, aki csak teheti, menjen. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm Gyuri. hálásnak, hello. Ja. Annó leninggrád 387 84 52, illetve 387 84 503, illetve 24 06 953. Halló jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Papóci Márta vagyok, én én vagyok vonalban. Ön, ön, ön. ön. Helyes. Múlt héten már beszéltünk a zánkai ügyel kapcsolatosan, most pedig szeretnék egy kicsit Leningráddal kapcsolatosan önnek néhány történetet. Az a kérdésem, hogy az átkosból mestélyek, most pedig a jelenlegi helyzetről, vagy mind a kettőből egy-egy vidámabb történet? Mind a kettő, mind a kettő. Mind a kettő, jó akkor én 68-73-ig végeztem kint uh -huh. Leningrádban az egyetemen, és előtte én pont egy évvel korábban három hónapot kint töltöttem az Egyesült Államokban. Uh -huh. Most nagy volt a kontraszt, ugye ne mondjam, de elsősorban a külső megjelenésemben, mert hiszen az öltözetem... Az nyugati volt. Eléggé nyugati volt, és uh -huh. abban az időben a, kezdett bejönni a, a mini, és nekem farmer szoknyám volt, és hozzá piros térdokni, abban az időben a térdokni az euh, nagyobb kislányoknak is divatos uh -huh. volt. És ahogy megérkeztem Leningrádba, mentünk be az egyetemre, akkor e, gyalogosan, akkor egy idősebb, mondhatni, szépkorú néni odajött hozzám, és elkezdte rángatni a szoknyámat. Hogy, uh -huh. hát, Valószínűleg az hogy hát ez hogy micsoda. Külsővel jelenek meg uh -huh. a fiúk, akik az évfolyamatársaim volt, illetve ki, ö, felsősak, azok úgy elpirulva mondták, én nem értettem még, hogy miket mond én néni. Aztán elmondták, hogy miket mondott rám, pusztán a miniszoknyán, miatt, ami természetesen jóval hosszabb volt, mint amit ma viselnek a hasonlókor kislányok. De uh, uh, hogy még. hogy uh, ez? -e? Utána, utána uh, még egy uh, rövid kis történet Lastek nadrággal kapcsolatosan, ugye abban jelentem meg a téli időszakban, és behívattak a dékanátusra, ahol is elmondták, hogy náluk nem lehet hosszú nadrágba, illetve lányoknak nadrágba uh -huh. járni, mert hogy ez őket a háborúra, illetve a blokkádra emlékezteti, hiszen akkor jártak csak Értem. a hölgyek. Hát mondom, én pedig sajnos fázom, úgyhogy én ebbe fogok járni, uh -huh. Na most az egész, ez volt ma 68-ra, 69 e már mindenki nabrákhoz járt a lányok, a nagy-nagy nyugati divatodat is. De hogy amikor ez az idős, hogy elkezdte rángatni az ön szoknyáját, akkor ön mit gondolt? Vagy mit érzett? Nem is értette, Én, hogy... Hát, Szóval nem egészen értettem, csak a, a, a, a, a magyar fiúknak a, a zavartságán tudtam lemérni, hogy uh -huh. biztosan nagyon-nagyon-nagyon rosszul. E, rosszakat mondhat rólam, mert hogy kellemetlen volt, hát hagyd ne mondjam. Aztán előfordult még utána is, de akkor már majd meg tudtam válaszolni, megmondtam, volt már ilyen utána is, mikor visszafelé mentem mondjuk egy a négy-öt hónap múlva, <gül> szintén volt egy hölgy, aki egy, -egy idősebb volt, uh -huh. és elkezdte mondani nekem, és rángatni a szoknyámat, hogy hosszabb legyen, és akkor már meg tudtam mondani oroszul, hogy ne tessék. Hogy ne tass, rángass, mert, nem lesz. Ez, ez is Igen. lejön. <gül> hosszabb nem lesz, és ez is lejön. És akkor úgy rám nézett és nem értette, hogy, hogy, hogy, hogy lehet így viselkedni. Uh -huh. Úgyhogy ez, ez volt a, a, az egyik történet. Egyébként, egyébként én visszajárok rendszeresen, mert gyakorlatilag az egész szakmai pályafutásomat végigkísért az orosz hímet, az amúgy nyelvtudás. Ennek következtében én, én meglehetősen sokat járok, még minden Ak a mai napig dolgozom. Akkor most megkérem arra, hogy vagy visszajövük Önt a hírek után, mert ugye most három óra van, vagy tartsa a telefont, és akkor mesélj el a mai történetet, jó? Köszönöm szépen. Tehát ez itt az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával. A hírek következnek itt az Annó Leningrádban, önök pedig írják fel a telefonszámunkat 387 8452, illetve 387 8453, illetve 24 06 953. Hívjanak bennünket, meséljék el leningrádi történeteiket. Mert ez a kisz éppen olyan jó és éppen azt teszi, amit kell. Nó no, Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. kívánok kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punksnadett Miklóssal. Mai műsorunk a Leningrádról szól. Leningrádi élményeket próbálok összeszedni az önök segítségével, úgyhogy el is mondom a telefonszámainkat. 3 87 84 52 illetve 387 84 53 valamint a 24 06 as szám is él. SMS-ben pedig megtalálnak a 06-30-30-31 3-as számon. Érkezett is néhány SMS 1974.2 pont. Este érkeztem repülővel Leningrádba. A vonatom Helsinkibe reggel indult. A pályaudvaron töltettem az éjszakát. éfiltán után sétáltam volna egyet a pályaudvar környékén, de az orromig sem láttam, mert nem volt utcai közvilágítás. Tök sötét volt, még egy kirakat sem. Egy másik hallgató írta, Sárdi Margit, mégis románc című regénye az 1970-es évek Leningrádjában játszódik, jól visszaadja a kort és a város hangulatát. Látszik, hogy ott volt ösztöndíjas, mármint a szerző vélhetően, úgyhogy önök is, ha emlékeznek még arra, hogy mi történt önökkel, akkor ezt és meséljék el. Hallói napot kívánok! Ugye önben belefojtottam a szót, az imént. Még egy pár mondat erejéig azt szeretném elmondani, hogy én a 67-ben láttam kint a doktor zsivágó uh -huh. már az Egyesült Államokban. Igen, éppen rá rá ugye ki tanulni Leningrádba, uh -huh. és mintha minden vissza köszönt volna. <laughs> Tehát a téli Leningrád az pontosan úgy nézett ki, mint ahogy a filmben uh -huh. annak idején ezt e, nem tudom, hogy ott vették-e fel, vagy pedig előállították, de minden esetre a kapu aljak, a tél, az épületek, ez volt a 68-as télről beszélek. Uh -huh. Na most a, a mostaniakról szeretném elmondani, hogy hát világváros, és tényleg az hiszem Európa egyik gyöngyszeme lehet, és a legdrágább városa is, azt hiszem, elég sok helyen járok, úgyhogy uh -huh. ez biztos, talán Moszkva még betegszik vele, Leningrad. és e, a, a, amit nem értek, hogy megőrizték azt a remek tulajdonságokat, hogy a külföldieknek a belépő, az majdnem a duplája, vagy azt hiszem a duplája, mint a, az állampolgároknak. Tehát ez az átkosból megmaradt náluk, tehát hogyha az ermitásba akar menni az ember, vagy adott esetben egy... Palota látogatást vagy Péter Hópa, Petró Dvarezra külenni. Mm. Tehát miha külföldi, és nem csoporttal megy, hanem csatlakozik egy helybéli csoporthoz, vagy adott esetben maga akarja megoldani, mm. akkor az duplába kerül neki, mint egy uh, állampolgárnak. Ezt nem egészen értem, hogy hogy lehetett megőrizni, de ezt megőrizték ezt a jó tulajdonságokat, hogy a külföldi turistákat, azokat erők, eléggé büntetik idézőjelben, mondom, ez az egyik. A másik, amit nem tudok megérteni, hogy a, a palota tére az ermitázs előtt, vagy a téli palota előtt, egy legszebb terük egyébként uh -huh. szerintem. Miért úgy oldják meg az illemhelyeket, hogy egy euh, sor, mondjuk nevezzük talán 10-12 darab, euh, olyasmi, mint a Tójtói vécé. Uh -huh. De azt hiszem, hogy az ilyen barak rendszeres áll ott magányosan a férnek az uh -huh. egyik felén és tönkre teszi a látványt, hogy őszinte legek. Arra emlékszik, mert több visszamlékezést olvastam, meg Kardos Józs is rengeteg cikket, de például Horváth Ágnes a beszélőbe írt arról, hogy, hogy a WC-ken nem volt ajtó. Például, és hogy igen, neki... igen, igen, ez. Igen, ez, ez, ez így volt, illetve <gül> hát lévén, hogy kollégiumban töltöttem az öt évet, uh -huh. úgyhogy illetve nem az a normál kilincs volt rajta, hanem ez a fogockodós kilincs. Uh -huh. Nem tudom, hogy tudja, hogy milyen gondolok. Tehát igen. abba kellett kapnom, hogy egy erősebb ember kántot egyet azon az ajtón. Aha. Volt baj. Lugva szálltunk, mint a győzelmi zászló uh hogy -huh. mondták abban az időben. Úgyhogy ezek, igen, ez, ez így volt. Ez, ez, ez így volt. A kollégiumban is. Úgyhogy, és akkor, hogy búcsúzó csak egy pár mondat uh -huh. erejéig, azért hagyj még az átkosból, de már a végéről. Igen. Tehát a, a, a, a múltkor említettem, hogy én tolmácsként dolgoztam e, itt a barátságfesztiválon. Igen, igen, igen, emlékszem rá. Emlékszik biztos rá. Na most a, ennek a, a, a viszontása két év múlva mentünk ki lenégrászra. Uh -huh. Na most az akkor egy rendkívül rossz időpont volt az, az orosz, a Szovjetuni vagy az Oroszország részére, mert nagyon-nagyon-nagyon gazdaságilag padlón voltak. Tehát gyakorlatilag semmit nem lehetett kapni, enni jó formán alig volt még, tehát e, iszonyatos volt. És augusztusban voltunk kint, és a uh -huh. legjobb szállodába szállásoltak minket el, és hát ugye a díszvendégek meg a e, kiszvezetőség az ott bent a szállodába étkezett. Na most olyanok voltak a díszvendégek, mint a Plászló, meg... E, Pál Lénár, uh -huh. a gyurko. szóval felnőtt meg lett híres, elfogadott emberek, uh -huh. és olyan kosztot kaptunk, hogy hát, hogy őszinte legyek, gyönyörűen volt tálalva, de jóformán éheztünk idézőjelben. Tehát annyira kevés volt uh -huh. a fajta. Akkor a végén volt egy magyar fogadás, a, a fesztivál végén, utolsó bucsú fogadásként, amikor is repülővel hozták Magyarországról a fogadásra a, a és ennénivalókat, viszont végig kellett várni az összes pohár köszöntőt előtte, Tehát azt látni kellett volna, hogy egy-egy köszöntő után már mindenki az asztalt nézte, hogy mikor lehetne uh -huh. már falatozni, amíg végül is a, a marjai volt akkor a nagykövet szint. Moszkvára, és ő is ott volt. Ő megadta a jelet, hogy na most akkor jó itt mindenkinek. Hát ha hiszi, hanem, 15 perc alatt üres lett az asztal, pedig elég hosszú volt, és elég <gül> jól megrakott. Hát egy kicsit megéheztek a... a... Megéheztünk ott a hét nap alatt, uh -huh. igen, az, az, az így volt. Viszont kellemes élmények is voltak, tehát minden cél. Mondjuk nem engedtek közelünkbe ott se oroszokat, azért arra vigyáztak, <gül> hogy a magyar delegáció külön vet részt mindenhol, és az De az miért? Külön. Nem tudom, valahogy talán féltek a, a, a nagybarátfúzástól. Uh -huh. Hát képzeljé azt, most még tényleg csak egy rövid, neked, hogy nekünk barátaink, férjemmel együtt voltam kint, mert ő is uh -huh. uh, barátaink voltak egyetemi tanáron, és nem engedték be a szállodába őket, mikor bejöttek, hogy meglátta, hogy pár mondatot. Értem. Azt mondták, hogy várt uh -huh. ez lett, nem lehet. Szovjet állampolgárnak belé, Ilyen, Úgyhogy mi kimentünk az irodájukba és beszélgettünk. Értem. Köszönöm szépen, köszönöm hogy. Köszönöm szépen, én is. Kész sokom, viszont hallásra. Leningrád az Anno Budapestben, tehát Anno Leningrád 387-8452-5387-8453. napot kívánok! Jó napot kívánok, Dr. Wagner györgy vagyok. Üdvözlöm, Wagner úr! Én 1980 őszén voltam kint három hónapot Leningrádban, úgynevezett pazsorként, tehát ilyen uh -huh. időleges diákként. Valamilyen az az ötletem támadt egy csoporttársam együtt, hogy mi szeretnénk kimenni Leningrádba, és ott eltölteni egy fél évet. Hát ezt egy közel kétnapos vonatutazás előzte meg, aminek uh -huh. a végén elég eltörődötten érkeztünk meg. Várt egy bizottsága ottani büntető oftálszektől. Bölcséslányokkal utaztunk, akik orosz tanultak, úgyhogy nagyon szépen elbeszélgettek velük. Ha jól olvastam, én, bocsánat, a... ha jól olvastam, akkor azok, akik Magyarországon orosz tanultak egy szemesztert az egyetemen orosz szakosok voltak, azoknak egy szemesztert kint kellett tölteniük általában, vagy Moszkvában, vagy Leningrádban. Lehet, de én jogász voltam, uh -huh. tehát ez részemre egy önálló választás volt. Uh -huh. Értem. Na, és visszatérve, tehát várt minket a fogadóbizottság, uh -huh. a lányok elbeszélgettek, uh -huh. vagy kitűnően. Hát én úgy hallgattam, és egy de idő múlva úgy éreztem, hogy ez jó lenne már valamit hozzászólni. Megpillantottunk egy nagy vízfelületet, erre megkérdeztem a vendégátókat, hogy éta Nyéva? Miért megkaptam a választ, hogy Eta, Nyéva, Eta, Tolka, Fanta, a legnagyobb csatornát próbáltam összetérteni éppen uh -huh. a Néva folyóval. Értem. Hát aztán hamar megszoktuk, hogy miért kell alkalmazkodnunk ott. Ugye elég voltunk a hosszú utazás után, következő nap megpróbáltunk bemenni egy étterembe, és ott enni egy melegét. Tehát. Hát ha kettő valamennyit kellett volna fizetnünk, de uh -huh. csak tíz roberesünk volt. Odaltuk a pincérnek, a pincér azt mondta, hogy szicász. Aztán, amikor másfél óra múlva sem láttuk, akkor rájöttünk hogy a szicsász, az itt azt jelentette, hogy nagyon látszó, többé nem látjuk egymást. Uh -huh. Tehát többi élekben nem mentünk bele. Értem. A másik, amihez nagyon gyorsan alkalmazkodni kellett, az a Tarakám volt. Elhelyeztek egy, mindjárt mondom, elhelyeztek az áros peremén egy diák ami elsőre tip tűnt, egy négy személyes szobát kaptunk ketten és volt egy ilyen nagy közös helyiség, ahol ételt lehetett készíteni, meg vizet lehetett vételezni. Uh -huh. Megyek ki oda este, felkapcsolva a lámpát, és a falon hatalmas nagy bogarak szaladjának. Hát aztán kérdőt, hogy van ez a szobában is bőven. Próbáltuk mondani a ha... Vendéglátóknak, hogy hát vannak ilyen bogarak, és ekkor láttuk először az ő arcukon azt a jellegzetes arckifejezést, amit aztán később mindig láttunk, amikor ezeket elkezdtük emlegetni. Azt mondták, hogy ó, Tarakán, azaz sváb bogár. És valami azt mondtak, hogy ezzel nem kell nagyon foglalkozni. Hát mi nem nagyon látunk hozzá így, megpróbáltunk védekezni ellenük, vettünk mindenféle színes gyurmát, és azzal betömködtük a szobában a réseket. A szoba úgy néz ki, mint valami pikasz, hogy ők nyomása. Uh -huh. Felszórtunk rovarport is, és két napig eménykedtünk, hogy megszabadultunk a tarakánoktól. aztán két után láttuk, hogy ott mászik a tarakán a rovarport kellős közepén. Hát akkor megértettük, hogy együtt kell járni a tarakánokkal, uh -huh. úgyhogy mivel volt egy rövid kis előtérés utána maga a szóval, amikor elmentünk a akkor beosztottuk a haverommal, hogy Egyikünkkel az előtér másikunkkel szoba, berontottunk és ütöttük a tarakárokat, ahol értük. Légy csapóval, újsággal, egy után, könyvekkel? Ami, ami éppen kezünk hmm. érdekel. Egy idő után kaptunk egy szobatársat, aki úgy mutatkozott hogy egy szláva, ő Szibériából való volt. Amikor mínusz tizenet fok volt kint az utcán, akkor ő kinyitotta az ablakot, és a rövidulmények <gül> ráfeküdt a lágyra. Mi mag betakaroztunk magunk rajtunk mindenféle rúha, nem vissza Na és mennyit tudtunk rajt száva, száva hamar össze is egy helyi végig reányzóval, esténként üldögéltek ott, és fogták egymás kezét, és érzelmes arra énekeltek. Hát egy idő után, akkor mi elpályáztunk, hát akarnak. De aztán úgy vettük észre, hogy más nem nagyon akarnak, úgyhogy aztán egy idő múlva már nem pályáztunk el és egyik este fekszem az ágyom szemben a sarkából kibököm, hogy az ágy alá egy parakám minden vilámboros refekszert be az ágy alá durv, lecsapom és amikor a kerül, láttam, hogy szávon, meg a lány nem érdeklődve néz rám hát mondom magyarál, hogy egy parakám erre a Szlávon egy nagyot röhög mondom, miért röhög ez kezet nyújt és bemutatkozik teljes nevén a Czeszláv parakánov magyarán smattugány. értem jó történet amit nagyon megszerettünk ott, az a jégkorong volt. Először kimentünk futballmecse, uh -huh. de az nem jött be annyira, mert azt vettük észre, hogy még a csatár is inkább a védő lábát és nem a foglalkozik. Uh -huh. Viszont a jégkorom meccsek azok csodálatosak voltak. Hát abban az időben a szovjet jégkoromban abszolút a topom volt. A Dinamoriga nem tartogatott, e, e, bocsánat, a Dinamoriga az a jobb csapatok közé mm. tartozott, a helyi Eszkálingrád az inkább egy kicsit lejjebb volt a középnevőnytől. Hat meccsüket láttuk, na ezen az egyik eljött vennébe esik be a Dinamoriga, elmúlt Baderi száll, aki válogatott volt, hát hat egyen el a helyi csapatot, de a közönség annak az egyik oldalá, amit a helyiek ütöttek, Tom volt. És arra nagyon büszke vagyok, én a látottak alapján megmondtam, hogy az Eszkálingrád kapusának válogatott. El kinek hívták, kéte múlva is lett. Uh -huh. Nagyon szerettük az Eklert, ezt ott a jégkorok meccsekenettük. Én már korábban megismertem Velszben, de igazi kedvenc ott várt Leningrádban. 1980 Magyarországához képest, ha, ha viszonyítani kellene százalékosan a, a szovjet ellátást, vagy a Leningrádi ellátást, akkor milyen volt? Tehát 80 Magyarországon gyakorlatilag majdnem minden volt. Ezen így volt. Művészet volt egyáltalán valami helyet hogy, hogy gyümölcsöt venni, még uh -huh. inkább a kuba higgért volt, ami jó volt. Ami magyar alma volt, az is elég egyöses volt. Itt hamarosan meg se de ott nagyon örültünk neki, hogy akadt. Uh -huh. Azt érezte, hogy hogy az alkoholizmus az erősebb Leningradban például? Uh, igen. És mondták nekünk, hogy nekünk szerencsénk volt, mert mi is december közepén, addig csak mínusz 20 fok volt, mm. de mondták nekünk, hogy itt mínusz 50-en is előfordul, és ezért a részegek azok a természetes kiválasztódás útján távoznak, mert ha eldőlnek éjszaka akkor az utcán részegen, akkor halára fagynak. Mm. Elég rosszul hangzik. Itt a elég rendesen. Mm. Köszönöm szépen, uram. Szívesen, a Köszönöm szépen, viszont, viszont hallásra. 24 3, illetve 3878452 842 és 3878453 843 Annó Leningrád itt a klubrádióban. Halló, napot kívánok! Jó napot, Kalambos László vagyok! Üdvözlöm, László! Én, én a Moszkvai Olimpia előtt voltam Leningrádban, <hül> Akkor egy volt kollégám Oroszországból hozott, feleséget, és akkor aztán meghívattam magam Leningrádba, de, de akkor nem tudtam kivenni szeptemberben, de aztán a, a barátom mindenképpen mondta, hogy menjek ki, mert beidézték őket, hogy nem tartok, nem vagyok-e a imperialisták ügynöke, hogy én nem megyek ki, és azért bolygottálom őket. Így aztán kimentem március elején Leningrádba, a nő napkor ott voltam, itt kis ö, könnyű felőttő, vagy kontrolló, lenni, ott mínusz 15 fok volt egy méter hó. Ez, ez egy nagyon tetszett. A család is, akihez kerültem, az is nagyon ö, különleges, és nekem nagyon tetszett. Uh -huh. Egy volt ö, orvos lakásába, a forradalom előtt volt egy orvosnak a lakása, ahol a forradalom után 8 család lakott, Társvéletben egyetlen egy bc volt a nyolc családnak, fürdőszoba nyitó, konyhába öt, öt gáztűzhely volt, hogy ezért két, hát közösen használt egy ilyen család gáztűzhely, de nagyon, mindenki nagyon szeretett engem, egy külföldi, mindenki meghívott finomságokkal, édességekkel, ellátva. Nagyon jó volt. A, voltam az ermitásban, ahol nem tudom, tíz pénztár volt, három előtt hosszú sorát. Volt még, vagy négy pénztár, ahol senki nem állt. Oda mentem az egyikhez, hogy lehet itt is egy jegyet venni? Igen, lehet természetesen. Akkor miért, áll, miért állnak ott három sorban? Hát az az ő dolguk. Úgyhogy szeretnek sorban állni. Nagyon szeretnek az oroszok sorban állni. Az elnök az, az fantasztikus volt, tehát az nem kell magyarázni. Ezt, ezt a sorbanállást azért magyarázza meg, tehát hogy az oroszok szeretnék sorban De barátkoznak, isznak, dohányoznak? Csak sorban állnak, mert az orosz ember a szeret sorban állni. Tehát ahol árultak. Könyvek volt előtt hosszú sorát, mondom, mire, mire állnak, mert a könyv érkezett, tehát beálltunk sorba, és akkor sorban állnak. Ez, ez természetesen egy orosz embernek hogy uh -huh. sorba áll. a sorban A Leningrán, a Termitásnál is, három sorban álltak, mert mindenki a sor végére állt. Nem ment senki a sor elejére egy másik pénztárhoz, uh -huh. ami szintén nyitva volt, mert ők a sorban állnak, nem mennek a sor elejére vagy egy másik helyre, pedig az nyitva volt. Aha, nyitva volt, de nem mentek oda. Jó, hát én oda mentem, és kaptam a mi egyet. Egyből csodálkoztak, hogy végül valami beépített ügynek uh -huh. lehetek, mert nem tudom, nem tudom, mire gondoltak. De a sorban állás az egy, az egy nagyon alapvető tulajdonság volt akkor az orosz felszólalás. Az ez igen, lehet ennek uh -huh. de, az a. Orosz emberek azok nagyszerűek, szóval ezt ez, ez én csak pozitív, tudom De nyilatkozni. Már az ilyen, ilyen magán emberek, lakásban találkozik az embervel, nagyon nagyon aranyosak, nagyon jó, nagyon barátságosak mindenképpen. Még egy élményem volt, hogy ez az orosz barátom, ez, ez nagyon szeret, hát szeretik az alkohol, és az utcán eh, ilyen... ilyen újságos bódik szerint, bár árultak sört. Rengeteg volt. Hát én mínusz 15 fokban nem gondoltam, hogy sört inni. Igen, de ez az orosz orosz fiú, ez megállt minden bódinál megálltunk és kértünk sört, és egyszer kérdezi a eladó, hogy e, illi Ha Mondom, lehet forró sört inni, hát ez nagyszerű hogy meleg, vagy forró, nem tudom, és akkor előéltem, előző forró sört, meleg sört, nagyon jól esett a mínusz 15 fokba. Szégyellem, de jól esett. Utána én... Nem kell szégyen, le ne, igen, utána Csavországban, Szovákiában síelés közben egyszer láttam ilyet, de akkor már nem volt nekem úgy. Ott ilyen merülőforralóban lehetett melegíteni a sört. Aha. Ez is nem egy magyar szokás. Na mindegy, Leningrádban ez, ez a sör ez egy ö, ö, jó sör volt, de nem mondom, hogy rossz. Azt mondanám, hogy egészségére. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra. Ez itt az clubrádió benne, az Annó Leningrád. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Szabó Lányos vagyok! Üdvözlöm, Szabó úr! Én a szója specifikus történetet nem el egyet-kettőt. Jó. Én Moszkvában égeztem az egyetem, hát nem Leningrádban, de uh -huh. akár Leningrádban is történhettek volna ezek a kaszpori. Sorbaállás. Uh... A különböző részegek voltak, zöldség, hús, stb. Uh -huh. Vége az ember a sort, kapott egy blokkot, egy központi pénztárnál kellett fizetni, majd újra külön-külön sorba állt a megfelelő részege, hogy átvegye. Aha. Nem azért, mert annyira szerettek ők egyébként sorba állni, mérgesek is voltak, hanem rákényszerültek. Igen, tehát egy, Egyedül, mint a alkohol... néphatszeregben az irányított szabadidő. Egyedül az alkohol vonalám volt az, az ahol direktbe képkénzen uh -huh. lehetett lenni, mert ott egy óra alatt egy, egy teherautó vodkát kiadtak villámgyorsan. és ehhez kapcsolódva az a történet, amit én elmondanék, Jó. és ez is nagyon jellemző az akkorhoz hogy az emberek nem csak nagyon szerettek inni, hanem egyrészük nagyon szeretett verekedni is, és fontot uh -huh. üztek ebből. Na, ott van a, a nagyon művelt rúszka intelligencia az értelmiség, uh -huh. és ott van a másik véglet, amelyik piál és durva. És engem háromszor mentett meg, három különböző esetben, a, mentettek meg a veréstől a fegyveresedők. Uh -huh. Kétszer is voltam, egyszer pedig szolgálti útlevéllel küldöttségvezetők. Uh -huh. Egyik jobbszor, mint a másik. Hát, vonalban vagyok, ugye? Igen, persze, hallgatom. A sorba álltam, azzéri vörös borért, uh -huh. érzékeny üvegbe kapni, nagyon fiam, száraz vörös volt, és egy pasi, aki alacsonyabb volt nálam, uh -huh. soron kívül akart vásárolni. És akkor mondom neki, hogy ő is rájön, Dolvesz, Stoybocs, a széf saját, engedjétek is rájön Azt mondja, hogy Zsák Négy, ami azt jelenti, hogy különböző, különböző kus. No, Szó, szót követett, egy idő után az oroszok álltak sorba, és nem övatkoztak be, de érdekelte őket a kettőnk külötti vita. Egy adajött hozzám a srác, megemelte a nadrágomat, meg a zakómat, uh -huh. felemelte, vagy egy félméternyít, és azt mondja, hogy tudod mit, nekem már sokkal jó szórakozásom lesz, mert szépen a kufádat. Nem is kell már nekem a pia. Húha Jézus Mária, soha életemben nem verekedtem, illetve úgy engedték ki minket a szabályzó tanulni, hogy túl azon, hogy meg kell politikai politikailag, uh -huh. meg kellett higérni, hogy nem bonyolódik senki verekedésbe, mert ha valaki verekszik, az hazatudik. Ja, tehát akkor ez tudott dolog volt, hogy verekedős hogy nép. Igen, igen, igen, uh -huh. igen, Tehát, és hát felhívták a figyelmünket, hogy, hogy ne verekedjük, uh -huh. mert aki ilyen botánba keveredik, azt nem fogja figyelni, uh -huh. a Nagyon megihettem, egyrészt a veréstől, másrészt a politikai területközményestől, uh -huh. és oda mentem egy alezredeshez, én katona nem voltam, de ugyanolyan olyan volt a vállalat, mint a Szer Józsa a barátom a uh -huh. és tudtam, hogy ő pattal kommik a és mondtam neki, hogy talán is patfalik, segítsen álltam, hogy meg akarnak verni. Uh, Mi történt? De mondtam, hogy csak annyi történt, hogy, hogy kértem, hogy álljam be sorva. Uh -huh. uh, próbálom a rövidített sztorit, ki az üzletből, Igen. és a, Pasiinak ott voltak közben haverjai is, aki Berén kötött tulajdonképpen. A, a katona tisztet pedig egy gaz típusú és teretjáróba várta egy szőkenő. Igen, mert bevásárolt ő, és ilyen különböző vendégváró tuzakat vásárolt, és mondta, hogy csak nyugi van, ő ezt helyre teszi ezt a dolgot. A teszken betette a kocsival, uh -huh. és jött megbeszélni a dolgot. A srác, aki beígér, beígérte a velést, Igen. Ő, ő, megvárta, és sőt, amikor mondta az a hogy jobb lenne, hogy eltűnne, uh -huh. tovább szívoskodott, és e, e, akkor azt mondja az a hogy jó, jó, akkor üljön be az autóba, aztán tisztázunk ezt a e, És megfogta a karját. Ez a, ez a fiatal ember, aki meg kekeszköhet vele, uh -huh királtotta a karját az örezredes markából, és lezavart neki egy hatalmas kofont. Az örezredes egy kis vékony ember volt, ez meg egy izmos -egy kigyúrt úgyhogy megtántorodott az örezredes, majd nem esett, de, de nem esett el. Én pedig gyorsan-gyorsan eltűntem, mert féltem, hogy a haverjai fognak engem megverni. És este meséltem az egyetemista Egyébként azt mondja, azt a srácot elkapták, mert látták, hogy egy katonatiszt, egy rendőr, van, addig már még egy rendőr is, ő megjelent, meg két munkásolói vasak szipelt, azt lerakadták vele, és ők is beszaladtak uh -huh. egy házba, amire nek nem volt másik kiállata. Tehát biztos, hogy elkapták a pacot uh -huh. már csak azért is, mert én soha többet nem láttam. Ez azt jelenti, hogy ezt a pasit elvitték, és én ezt szerintem megmutatték. Jó, hát nyilván a tehát, 7, hogy... 27 és 72 uh -huh. között egy tisztet az utcán bántalmazni, az főbejáró bíró volt. Hát normális, legyünk őszinték, persze. A, a másik sztori, az pedig egy égkoronghoz kapcsolódik, mert ahogy Levingrádban szerették a jégkorongot, hát ugyanúgy Moszkában, uh -huh. Moszkvában óriási csavaz volt a CSK és a, a Spartak, az olyan harc mint a Fradi és a Hújtes között, és ott volt még a Dinamo Moskva. Óriási játékosok voltak de a Polupánov, Filszol, Vigolov, Malcev, hát óriási, uh -huh. Ivanov, Petrov, stb. nagyon nagy játékosok voltak. És akkor, de nem lehetett rá jegyet kapni. Egyszerűen nem lehetett jegyet kapni. És én emlékeztem rá, hogy a metróban néha láttam egy-egy embert, akimél volt egy célból, hogy van a vagyis eladó jegyen uh -huh. ember. Én jégkokira mondom, hogy én két jegyet kérnék, Azt mondom, mennyibe kerül. Azt mondja, hogy Az zsargomban, ez három rubel. Én odaadtam a három rubelt, és megkaptam a két jegyet. Azt mondja a srác, hogy is, Sotri, még három. Mondom, hogy csimó. Mondom, hogy itt van a két jegy, egy rubel ötven. Darabja, odaadtam a három rubel. Azt mondja, hogy megbolondultál? Te közben még szifrázta is, uh -huh. mert az egyszerű emberek azok, akik szeretik a, a nyelvet, uh -huh. nem akarok tanítani most senkit ilyen szavakra. A lényeg az, hogy a, a, a, akkor már leesett a tantusz, hogy valamilyen jegyzérrel van dolgom, uh -huh. de mivel én kérdeztem, hogy, hogy, hogy mibe kerül. És, és mivel mondtam, hogy kettő kell nekem. Igen. Ő a három dugárt volt, én odaadtam, én úgy éreztem, hogy én kifizettem a jegyet. Eszendese volt, e, e, három dugárt adni. És én mi lett a vége? A felállat, és olyan volt a sportív Naja, a, a, a, a, a stadion mellett is volt a kisebb stadion, uh -huh. a központi stadion. A, a metró megálló, hogy kétszintes, mert aztán a beálltéren van nálunk, tehát az alsó e, Lépcsősor után, mozgó lépcső után van még egy. Igen. És jön még egy lépcső, és van mozgó lépcső. És én megláttam, mint később kiderült, hogy egyesek tudtam, hogy vörös sztáf volt a, a nadrágján, hogy támadó uh -huh. volt. Én oda mentem, mert korábban is fegyveres erő mentett meg, a verés, oda léptem hozzá, nálam volt éppen a szolgálati útlevelem, uh -huh. ahogy éreztem, csak az a diák között Tehát, hogy miért volt nálam, de nagyon jól jött, mert mondtam, hogy itt a szolgált út lehet, égkorom megyek, megyek és, és ez a pasi be, beígérte el keményen, mert a mozgóvítsőn mellém állt a, a legalsó és feljött a középső szépen, uh -huh. mondom, hogy hogy engem meg le Azt mondja, hogy hogy történt, mi történt. Hát mondta, hogy, hogy szerintem jegyére, megalkultunk, kifizette a jegyet, de ő többet követel, mint az állat és akkor kérdezi a tábornok, hogy elégenek-e nekem két lépcsőnyi for előny, Mondom, hogy kell ezt érteni? Azt mondja, maga megy a mecsre uh -huh. a barátját megkevesi, igen, mert ő várt uh -huh. a a stadionnál, magamért tűnjön el gyorsan lefele, és lezavazta a másik irányba, ahonnan jött maga a jegyző. Uh -huh. Úgyhogy megúsztam a, a verést másodszor mentetve, és uh a... -huh. A, a fegyveresője a harmadik, az pedig egy egyszerűs húzda alapján volt, mert okot mindig találtak a részegek a verésre. Ott már e munkai kiküldetéssel felén voltam a, a külültség vezetője uh -huh. rálású, és a SZEN, a Fegyverekorom is, ez az Ejópomos, ez a KGSZ, az volt a varázsló, és e a, a, a metróállomás végén nagyon messze északi kerületben a barátokhoz találkoztunk rágyott a pisirés a csőszer magától, lemerültem uh -huh. elégezni a belgomat, és két részek, Pasi meglátta a súrnak a lakomat, és belém kötöttek. Uh -huh. És, hogy mi ez, mi ez a úgy utiliája, mondták szó, szóval, de tényleg színezték a nyelvet, és az volt a szerencsém, hogy a nem tettem még folyamatban a tevékenységet, úgyhogy visszatudtam fordulni, uh -huh. és megláttam egy öreg nénit, és azt mondom, nem látott valahol rendőröket? Azt mondja, hogy... De azt mondja, hogy nem látsz a szemedtől, azt mondja, ott van két rendőr ott ott ülnek benne rendőrök. Uh -huh. Előkaptam a piros szolgálati utamelemet és mondom a rendőrnek, hogy engem... Már megint meg akarják verni. És én vagyok egy magyar uh -huh. küzdőtségnek. A, a baráti Magyarország nélközlásságból jöttem KGST küzdőtségrémlérnek küzdőtségvezetőt. Igen? Úgy, úgy megijedtek a, a, a, a... Rendőrök? A rendőrök. Négy, hát kép, képzeld el, hogyha a négy rendőr működési területén tődük tíz méterre, egy, egy, egy külföldi válasú kárgyási külződtség vezetőt megvernek részegek, uh -huh. úgyhogy a négy rendőr kiugrott a hatóból, és uh, uh, lementek a vészerbe, bilincselve, nem kérdeztem semmit, uh -huh. már hozták is. Értem. Tudták azt, hogy egy, egy külföldi nem fog panaszkodni ok nélkül. tehát ismerték. Értem. Értén. És ütték is őket. Köszönöm értén szépen Szabó úr, hogy... És volt uh -huh. Bele volt szélgyen ahol ki volt írva, mit tudom én, hogy Iván Fjodrom és Vaszielics, 53 éves lakatos, itt és itt, részeg állapotban a külföldi az inzult, uh -huh. szégyen a fejére. És ilyen tábla volt ezer Moszkvában, és gondolom Engrádban Uh, és ez volt az egyik módja harsz, az alkoholizmussal, hogy megpróbálták megszigyelni őket, de hát a tőkehényen által az ember nem lesz Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt, Szabó úr. Én nagyon köszönöm, hogy elmondhatom. Viszont hallásra. A legjobb, a Viszont. Köszönöm szépen, átadom nekik. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Elnézést az zavar, újabb zavarásért, mindenről eszembe jut valami. Most el, a, elmesélem azt, hogy két barátnőmmel együtt, de ez, ez több mint 30 éve volt legalább, vagy több, két barátnőmmel elhatároztuk, hogy elmegyünk csak úgy Leningrádba, mert hogy ott olcsók ezek a műszaki cikkek, és akartunk jégszekrényt a kis faházunkban, uh -huh. a kis vikendházunkban. Na most az első érdekesség az volt, hogy a taxissal, akivel bejöttünk a városba a repülőtérről, az már mindenfélét meg akart tőlünk venni. Uh -huh. Na most ami így eladható volt, az volt egy ilyen összecsúlható Az azt rögtön eladtuk, hogy mennyire a szem tudom. Uh -huh. Na most valami kollégiumszerűségbe laktunk, erre sem emlékszem, pontosan az eseményekre emlékszem. Tehát elhatároztuk, hogy elmegyünk égszekrényt venni. Na most, hogy hol találtuk meg, ezt sem tudom, tehát, hogy áruház volt, vagy csak egy sima üzlet. Uh -huh. Arra emlékszem, hogy a járdán álltunk egy jégszekrényel. És azt nézzük, hogy hogy lehet ez a szállásra elményi. Na most uh, próbáltunk taxit fogni, na most a taxis az, az eszelősebb menekült, mikor meglászta, hogy miről van szó, úgyhogy taxiról szó nem lehetett. Uh -huh és akkor meglátunk az utca másik oldalán egy ilyen furgonszerű autót, egy ilyen magánautó szerű ilyen furgon volt. Nem mondom, az pont jó lenne, átmentünk a másik oldalra, és akkor hát, kézzel lába elpagyarázzuk a sofőrnek, hogy miről lenne szó, ott a jégszekrény el kéne vinni. És ha az én zsebembe volt dollár, és úgy kihúztam a sarkát a nem az zsebemből, nem csak úgy a sarkát, az állítom, hogy az egy dollár. Uh -huh. Na erre a pasasnak egy kicsit jobb kedve lett, és akkor azt mondta, hogy oké. Okay. Na most akkor beraktuk a furgonba a jégszekrényt, uh -huh. a sofőr mellett csak két hely volt, tehát két barátnőm odaült, és engem ültettek be hátra abba a dobozba át. Ne tudja meg, mert az én valsoborúdiás vagyok egyébként. Uh -huh. Alám tettek egy pravdát, arra én leültem, és akkor elindult a furgon. Na most, hogy hogy ment, mint ment, szerintem minden pirosan átmehetett. A világon rohant, mint az őrült, gondolom, hogy fél azért, mert hogy ilyen masszak is mm. És na, amikor megérkeztünk, akkor én emlékszem arra, hogy mondták nekem a lányok, hogy hú, szinte hullafehér voltam. <gül> Tehát olyan mondasz, hogy én hiába ö, ö, vertem az ablakot, hogy álljanak meg egy kicsit, hát nem mert megállni a passos szinten talán mm. Úgyhogy... Ott kirakta a jégszekrényt, és akkor aztán ott megmaradtuk a égszeklényel. Amire még emlékszem pontosan, az az volt, amikor a repülőtéren berakták a jégszekrényt, vagyis a csoportélbe berakták, nem az úgy történt, hogy földobták. Tönt állt egy ember, és lent a, a betonon állt egy másik ember, és csak úgy földobta neki. És akkor mondom, te jó Isten, mi lesz ebből a de végül ja, is aztán sikeresen megért. megérkezett. De aztán sikeresen megérkezett. Aztán sikeresen megérkezett, uh -huh. úgyhogy a dollárnak azért akkor is már volt egy kis kis bűvölete, és még egy, még egy eszembe jutott, hogy este elmentünk a Néván megnézni, a, hogy hogy nyitják ki a hidat. Uh -huh. Na most hát mentünk-mentünk, de elég messze laktuk a Belvárostól, de mentünk-mentünk, és gondoltuk, hogy majd leintünk egy taxit. Na most ne tudja meg, rengeteg taxi öt ment, de egy darab meg nem állt. Hát ezt nem értettük, uh -huh. hogy miért. Mai napig se értem, hogy miért nem álltak meg a táxi. Semmi más jár, járgány nem volt már azokban, uh -huh. csak taxik, És nem állt meg egyik se. Tehát erről lemaradtunk. sajnos a Néva Hídnak a kinyitásáról. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Ennyi volt. Igen. Kész Viszont, Viszont hallást. 387 84 52 53 87 84 53 Ez az Annó Leningrád itt a Klubrádióban. Hallói napot kívánok! Halló! Jó napot! Üdvöz Üdvözlöm, László vagyok! Üdvözlöm, László! Nagyon tetszik a műsor, és Megtisztel. Leningráddal kapcsolatosan egy nagyon érdekes dolgot mesélnék. 1986-ban baráti társasággal mentünk szilveszterezni, uh -huh. hatan, már a repülőgépen nagyon jó volt, hát ettünk, ittunk, az, az, az természetes, beengedtek a pilótafülkével, nézhettük, hogy hogyan vezetik a pilóták a, a gépet. Megérkeztünk Leningrádba, leszállunk, mindenkit ellenőriznek, az egyik barátunk mondja, hogy nálam 50 rubellel több van, mint ami a papíron van. Hát óriási hurca, de hát végül is nagy nevezet beengedték. Mm -hmm. Aztán megérkeztünk egy óriási nagy szállodába, ahol ö, ö, szinte egyszerűen eszmertlen mennyi ember volt, fantasztikus volt, és... Ö, nagyon jó ellátásunk volt. Tehát olyan, olyan ételeket ettünk, ittunk, hogy, hogy szinte, szinte, szinte fantasztikus. 1986 szilveszterén? 1986 szilveszter. Uh -huh. óriási, olyan óriási szilvesztert rendeztek, hogy megmondom őszintén, ilyet még, még, még az életemben nem láttam. De és amikor a kiment a szállodából. És amikor, De amikor kiment a szállodából, akkor nyilván azt látta, hogy nincsen sehol semmi. De, de igen, sőt, az már érdekes volt, mert a. Akkor 86-ban már Budapesten lehetett vásárolni mindenféle nyugati dolgot. Igen. A feleségemen pont egy Adidas, ilyen jogging volt, és, és minden második ember meg akarta vásárolni. <gül> Tehát ez egy olyan, olyan hátborzongató dolog volt. És kézzelj el, volt egy olyan esetünk, volt egy hődnek egy nagyon komoly, nagyon szép írhabundája, uh -huh. és hogy védje azt az írhabundat, mert azt is állandóan meg akarták tőle venni. Egy orkán kabátot ráhúzott. És úgy mászkált a városba. Mi is mászkáltunk, nézegettünk uh -huh. jobbra-balra, és nem is tudom, valamelyik uh, ilyen metró aluljáróba észrevettük, ott mászkálunk, hogy ez a hölgy ilyen uh, coca meg mit tudom, mindenféle ilyen reklámszatyokat árul egy rúberél. Sorba álltak nála. <coughs> és ott árult-árulta. Árult. Mi meg ott megyünk jobbra-balra, nézegettünk. Ezt csak óriási kiabálás. Jaj Istenem, ja Istenem, mi történt? Hát rohanunk oda a magyar hangon, mm hogy -hmm. mi van. Látjuk, hogy ott a hölgy ebben a írhabundával rajta az orkánkabáttal. Hát mi történt? Azt mondja, hát ami adt a egy rubelér az zacskókat. Az utolsó zacskót, amivel benne voltak a rubel a szerencsét alatt is Jó, hát oké. szörnyű volt, szörnyű. De, de annyi Vittek bennünket ilyen ö, trojkázásra, Aha. hát olyan terő terű asztal, asztalok voltak, terek, kaviárral, ilyen kis kenyérkére. Uh -huh. A vodka az annyi volt, hogy az életemben nem ittam még annyi vodkát. Tehát <gül> egyszerűen fantasztikus. Nagyon-nagyon nagy, jó a sikert. Az És ha jól, jól emlékszem, volt. ha jól emlékszem, igen? nem jártam Szovjetunióban, Oroszországon sem, hogy ott sztográm volt, tehát hogy nem fél decit ittak, hanem, hanem egy deci volt a vodka talán. Ez így van. Vizes pohár, tehát ilyen képdecis vizes poharak <gül> voltak, mert ez egy csoport volt egyébként, uh -huh. nem is tudom, hogy talán uh, legalább százan lehettünk, egy komplet repülőgép ment, nem tudom, hogy már uh -huh. es volt, vagy valami ilyesmi. Egyébként érdekesek, hogy a Benkő László is az Omega-ból a csoportba volt, uh -huh. és a, a feleségével ment és uh, ilyen decis poharakban volt kitéve, féligöntve egyébként, vagy két, Bocsán, két decis deci poharakban egy, egy decil volt, és az, az ki volt, de olyan mennyiségben, hogy kihetetlen. Uh, egyébként az még egy érdekes volt, hogy ott uh, uh, nem tudom, január 6-án, vagy mikor van nekik a Igen. és uh, uh, ahogy már ott a városba, látjuk, hogy ilyen fenyőfárus van, uh -huh. és ledöbbentünk egy ilyen 5 méteres fenyőfát, Három darabba fölvágtak, vagy négy darabba, és úgy árultak. <gül> <Bocsánat>. <gül> hát Az, aki a túlcsot vitte, az még jó <gül> az jár. Jó jár. Az, aki, hát azt komolyan mondom, olyan meglepetések. Hát való vagy meg egy érdekes. Nem is tudom, hogy van, hogy óriási nagy, ilyen háromszög alakú bevásárló centrumszerűség, uh -huh. vagy ilyen áruházszerűség volt, és sorba mentek a függöny, ing, uh -huh. Csízba, műszakitik. Igen. És szomjasak voltunk, és egy ilyen 50 literes ö, ö, műanyag, vagy nebből ilyen alumínium, nagy fazék, alul egy csap, uh -huh. és ott, a pohárba ott engedtek bele valami furcsa teaszerűséget, tejas, uh -huh. aki megitta, utána visszaadta a poharat, ott mellette volt egy ilyen vajling szerűség, ilyen szintén alumíniumból, abba kiöblögette... Uh -huh. És utána oda tett a kis rész csapalá alá, ott az 50 literes féljás uh -huh. edénybe, de, és az is volt és utána egymásra vártak az emberek. Tehát, tehát olyan, hát ez nekünk akkor nagyon furcsa volt. Hát hiszen az, 1986-ban azért az, igen. Már, igen, viszonylag jól. Egyébként 6500 forintért mentünk ki, uh -huh. ami akkor olyan sok volt, de nem annyira sok. Igen, ahogy hát, visszaemlékszem, 86 Magyarországjára már nem is kellett sorbálni. Nem, nem, nem. Szerintem akkor már nagyon sokkal, hát mondom, addig azt vettünk, uh, én emlékszem, én is vettem akkor egy ilyen egy írhát, akkor mm. az olyan nagyon menő volt, meg jó volt, és meg tudtuk venni. Most nem azt mondom, hogy uh, szerintem az átlag körüli életszínvonalon éltünk, egy, talán egy picivel jobban, de simán meg tudtuk ezeket venni. Köszönöm az, sz... az, hogy a repülős út mm. uh, uh, 6500 oda-vissza teljes ellátással, hiper-szuper vezetéssel. Ah. Ma meggondolandó, mert ahogy hallottam... Nagyon drága. Igen, igen. igen Köszönöm történt. szépen, Uram, hogy elmesélted ezeket a történeteket. Nagyon, nagyon jól, Mise. Köszönöm, Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Visz, visz, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, én Adrien vagyok Kézcsok, Holán, Adrien Én 81-be valamikor a nyári éjszakák idején jártam Leningrádba ilyen vállalati csoporttal uh -huh. Igen, még a nyári éjszakák 30 mi... éves csapat volt uh -huh. Nagyon sok meglepő dologban volt részünk, ami hát ugye abban az időben hát természetesnek tűnt. Volt egy olyan éjszakánk, amikor sétáltunk ott a, hát nem tudom, milyen prospektnek hívták, ezt a kétszer-háromszor olyan széles volt, mint itt az Andrássy út, és ott volt itt az előző betelefonáló, mondta ezt a vízautomatát. Igen. Ez, ez is, ott is volt egy óriási nagy automata, láncon lógott egy pohár, és abból ittak az emberek, ittak utána visszatették, és abból ivott aki Mindenki. arra ment, ingyen, ihatott belőle. És akkor láttuk, hogy, hogy jönnek, mennek a, az emberek, hogy valami szóró, szórakozó helyet keresünk, hogy mi is nézzük meg, hogy itt hogy zajlik az éjszakai élet. És láttuk egy irányba, sokan mennek, ez a, nem a főúton volt, hanem egy mellékutcában. na hát elindultunk arra. Na hát kiderült, hogy az a bakubár. Állunk sorba kellett állni természetesen, uh -huh. rengeteg ember az utcán. Mondták, hogy ide nem lehet bejönni, de csak külföldiek lehetnek be. Hú, hát mi mondtuk, hogy mi külföldiek vagyunk. Hát ugye uh -huh. mindenki tanult a mi oroszul, de úgy senki ne. nem tudott. Igen. Egy valaki valamennyire tudott, és mindig kérték az igazolványt, az igazolványt. Na de azt nekünk le kellett adni a szállodába, mi nekünk nem volt úgynevezünk velünk. Megérkezték, ott betették a páncélba, és kész ennyi. És eszébe jutott, hogy vele van a bérlete úgyhogy bkv ben is mentünk be, hát én nem is tudom, 15-en, 20-an lehettünk, 10 uh, rubel volt fejenként, de mi nekünk olyan ellátásba volt részünk, saját pincérünk volt, Horta a jobbnál jobb ételeket, pesgőt, vodkát, az uborka, amit mi soha sehol nem láttunk addig az utcán vagy üzletbe árusítani, az uborkát, úgyhogy már csak horta horta hordta, már egyszer nem volt kapacitás. Mondtuk, hogy nem bírjuk, ne hozzon többet, de hát ki kellett hozni, amennyi a tíz rubelhez kellett, úgyhogy már a végén mondtuk neki, hogy egyen, igyon, mert mi ezt biztos, hogy nem fogjuk tudni elfogyasztani. Uh -huh. Utána még jött még egy pincér oda, mert gondolom mondta, hogy hát itt azért most mi a helyzet. Oda jött, és etettük, itattuk őket, mert egyszerűen a tíz rubelt fejenként nem lehetett se megenni, se meginni. Uh -huh. hát, Értem. Trolizás az volt még egy érdekes dolog, olyan rettenetesen égett szaga volt a trollinak, uh -huh. hogy rettegve ültünk rá. Egyik nap megyek haza délután, füst van, Jézus mondom, csak nem a szállodánk Nem, a szállodánk előtt a trolli égett ki. Az ermitásba is soron kívül mentünk uh -huh. be, mert ugye külföldiek voltunk, meg volt oda, bevittek uh -huh. bennünket. A szállodánkban, hát ahogy megérkezett a csoportunk este, a, hát a recepciós hozta a, az ilyen fél literes sörös üvegekbe a botkát, uh -huh. hát mindig ilyen egy üvegeket hozott, de nem volt más innivaló. És akkor azt Cibá. csak hozta, hozta, és azt nem volt más innivaló, azt itta ott mindenki, szinte tényleg a vizes pohárból. Uh -huh. Ezek után ugye föl kéne menni a szobába, de amikor oda mentünk a lifthez, arra minden este ki volt írva, hogy ne ótaját, hogy a lift nem dolgozik. Úgyhogy mindenki mehetett gyalog föl az akárhányadik emeletre. Érdem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt. Mi rengeteg apróság van, de hát ennyi is ennyi bele. Köszönöm, Köszönöm szépen, a, hogy visszahívtak. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én vagyok? Igen, ön, ön, ön. Jó napot kívánok! Tehát mi egy kisebb baráti társasággal voltunk egy társasulton, és miután kevés az idő, azt mondom el, ami a legérdekesebb volt a többi, ha marad, és elmentünk este hatal sétálni. Ugyanúgy jártunk, mint ahogy itt az előzőek elmondták, hogy taxival szerettünk volna menni a szállodába, egy nagyon elegáns tengerparti szállodát kaptott ez a turista csoport, ami akkor azt hiszem a finnek építették, vagy a svédek. Az Istenért nem tudtunk egy taxit leállítani, hanem jött arra, ha elhiszi, hanem egy autóbusz. És látta, hogy ott integetünk, szerencsétlenkedünk, kiszállt a sofőr és megkérdezte, hogy mit akarunk az egyik a társaságunkból tudott oroszul, uh -huh. és elmondta, hogy szeretnék el visszajutni a szállodába, de nincs közlekedés. Megalkottak egy összegben, már nem emlékszem miben, uh -huh. és mi hatan beszálltunk abba az állami autóbuszba, és visszavittek minket jó pénzért a szállodába. És én ezt nem akartam elhinni, hogy létezik -e olyan, ez amit a hatósbusz visszavinna engem, nem tudom hova. <sítható> És akkor ebbe a szállodába laptunk, abban az időben laktak külföldi nem csak magyar vendégek, hanem külföldiek. És reggel mindig nagyon meglepődtünk, rendes reggelit kaptunk, de a szomszéd asztalnál narancs volt az asztalon, banán, meg uh -huh. mindenféle, és kérdeztük az idegen vezetőt, hogy ez hogy lehet. Hát kifizettük a szállást, meg az ellátást, azt mondták, igen, de azok nyugati vendégek, és dollárba fizetnek. Uh -huh. Elmentünk a szobába, a szoba az, hogy meglátta, hogy vannak felidatos nejlonzacskóink, Aha. mind meg akarták venni, odaadtuk ingyen, de ami még borzasztó volt az én számomra, ez a 70-es évek vége, 80-as évek eleje volt. Elmentünk egy nagy áruházhoz, uh -huh. sorba álltak, hosszú sorban ők. Megkérdeztük, mi ez? csipő érkezett, ilyen tanimpexes, magyar tanimpex exportált cipőt, kifizették a pénztárnál a csipőt, kezükbe adtak egy dobozt, és lent az áruház előtt csereberérték és próbálták fel. Hogy valakire jó lesz. Köszönöm Én... szépen! A... Mentünk tovább az áruházba, hosszú sor, mi van? NDK-ból függőny érkezett és állnak, de még ott álltunk és tájékozottunk, Öntön legjobbált valaki, hogy 40 embernek van körülbelül függően mert egy ember kap, nem emlékszem, már ágymétert, uh -huh. a többi menjen el. El nem mozdultak az emberek, ott álltak sorba, vagy hátha még egy vég. Függöny. És ez nekünk olyan furcsa volt, mert akkor azért Magyarországon ilyen nem volt. Drága hölgyem, azt mondjam, nem, nem, nem, nem, nem, jaj, ne mondja el, mert hogy négy óra van, sajnos azt kell mondanom, hogy függöny, mert hogy, hogy végig a műsoridőnek, és ennek a hírek. De nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. Sajnálom, Kész Köszönöm csók, szépen, viszont mondtam. Köszönöm. köszönöm. jót és csodálatosan műsora mindig nagyon élvezem. Örülök és neki. Köszönöm, és viszont, viszont hallása. Hallása. Én pedig köszönöm. Keletényi aztán a Kemény Danynak, és Pálinkás Huának a segítséget. Az elmúlt két órában Panc Naded és az Annó Leningradot hallották. Egy hét múlva ismét jelentkezünk, ha Isten is úgy akarja. Véhallás. Műsor elkészítését a Clubrádió hallgatói támogatták. Köszönjük. A szó Elvész, de a hang megmarad. Minden műsor elérhető a honlapon: www.clubradio.hu